Joo, välja tahaksin mitään kurkuvalua. Aga kas siinä on kauplus? Aha. Et mä Ma voin osta jokunen pullo jotakin, mitäkin vähän voisi ehkä oottaa. Kuppi luures kusemisen praegu et mä voin frenti jurea ostaa ka rahaa lahetus vielä mitään, että pitäisi ostaa tuliainen taas kun tulee kotimaan takaisin. Näin kesän kynnyksellä on aina mukava tavata vieraita, joita Helsingin yöelämän ihmeet ja illaviettotavat tuntuvat erityisesti kiinnostavan. Mä olen Tarja ja tänä iltana pörrätään ja siti käytävässä Helsingin keskustassa. Anne Räts on piirteä tallinna ja Anne on jousan vuoden ajan toiminut eri tehtävissä sekä Tallinnan että Helsingin alati lisääntyvää turismia kartoittavissa työryhmissä ja komiteoissa. Ja nyt on taas keksitty jotain aivan uutta tänne City-käytävään ja asematunnelin on tuotu eläviä lintuja ja nisäkkäitä Tallinnan lähestöllä sijaitsevasta Kesmalun eläintarhasta. Tai itse asiassa kyseessä lienee jonkinlainen eläintarhasta. Eläinten kuntoutuskoti tai hoitolaitos vai kuinka? Joo, joka on erästi väikkölinen vähä, kesmaluu, pensionaat. Että voitais sanoa, että se on hoitokoti tai se voi olla eläinsairaala. No Josta ja Olli ovat tällä hetkellä jo asematunnelissa tutustumassa eksoottisiin lintuihin ja nisäkkäisiin. Eli kohta kuulemme, mitä kaikkea sieltä löytyy. Sä pelästyy äsken just, kun juteltiin tuossa ennen lähetyksen alkua, että mä puhuin sun poikaystävästä Juresta, kun mä mainitsin tämän sanan elukka. Joo, aika se on aika suur probleem, aika Jure, että mä melkein sanoisin, että on vähän kaikkallista erää psykopaat. Voikse lo sydä, veka kult, joo, juuri on bisnesmään, aika iloinen poika. Aivan. Mun oma iloinen poika näyttää tuolla jo virittelevän huiluaan. Eli siirrytään lähemmäs tuota Intiaani-orkesteria vai oltaisiko me ihan ekaksi käyty vaikka drinksulla siellä entisen häppärin terassilla? Ja, ja, ja, ja, ja Lynkkarissa olisi Häpiaura ollut ja tunti sitten Mutta Monrovia Winni-baari on ehdottomasti parempi Ja aivan erityisesti mua kiinnostaa sesi tai Juha Mosparin, siis intimiseksi inkimiseksikä Sen Ehkä <häkki> Siellä on oma jääkaappi tai kylmä alas Joka no, Mutta eihän me mitään baarikierrosta täällä olla tekemässä Vaan tutustumassa no. tähän erikoiseen matkailuideaan Eli täällä on nyt just alkamassa joku kissa Tai näyttely mikä lie lintuja Täällä on myöskin, vai, vai kuinka matkailu! Suunnittelija ja vuoden kuvataiteilija 95 Elias Pesto. Mihin se oli muuten No toivon mukaan varamo menee pöytää pitsikaatosta. Puolen te. tunnin päästä on myöhästä. No eikä no, se no, nyt vittu kesken ohjelmanteo, mitä pöytävarauksia voi lähteä tekemään. Okay. Siis kenenköhän idea taas oli tulla tänne? Mitäs jos sitä suun vaan jos on ihan halus. Mainitsit sä, sä siitä alennusinnasta, että teillä on pöytäselvoissaan mukana myös taiteilija Pesto. No, no, Täällä, on, se on yleensä ollut ilman tipeä ja siitä listahinnoista minus on 15, joskus 20 Joo, on se oli luori, se hovimestari se on edes tuntellut tällaista vuoleen kuvan tai mutta mä sain pitsikasta pinssiä, että täällä saa tasatulleet yhden riksut, tuuttavasti edullisempaa. No niin, mutta nyt keskitytään tähän kissanäyttelyyn tai mikä liian. Eli todellakin tänne Helsingin City-käyttävään ja asematunneliin on tuotu koko viikon lopun ajaksi eläviä eläimiä ihmisten sekaan ja tämän koko projektin tarkoitus on taiteilija Elias Peston mukaan osoittaa ihmisen edelleen kuuluvan kaikesta huolimatta luontoon lajina toisten lajien joukossa eli mitä se nyt tällä tarkoittaa. Äh, Tuommoisesta mikistäisessä tahunenkotorilla tuote <laughs> on jo käynyesti ja maailmaston yleensä mitä maks vaan kun kaikki armiroin on niin kuin ja kaasunamarilaukot ja kypärät on estissä niin todella in! Kuka muuten No sen itkä riksu maksaa ala vai jesan. Piti oikein itse tulla katsoa, että miten ne eläimet täällä no, on, on niin kuin mää esillä. Onko ystä vessassa vai? Niin. Ne silakat nimittäin oli vähän vanhentuneita. No, ei Mut mu ei kellään mulla on mennyt maahan sekaisin. Ei, kun on riittävät rohdat rohda omasta takautta niin sitä syö vaikka <laughs> Mut ei sun vessassa Se meni selvittää sitä sekaannosta, Pirramubin polkee että joku tää seurueen jäseni piskilta tempassa, sillä on se täysinäiset tammitynnyriä sitä ruisolutta. Ai. Mitä mä kyllä vahvasti epäilen. Joo, joo, näin, on näin toi, ei se mori halua, kun se tavallinen Määnättekö, pojat? Tälle tapahtumalle niinku, löytyy niinku, silminnäkijöitä niinku, useampia. Et, niinku, ihan turha tässä on enää niinku, selvittää niinku, mitään. Tämä Oona tai vanhempi hovimestari Oona-Ora vahvastaa tämän erikoisviikonlopun ravintolapalveluista koko tällä alueella. Oman kurren taskubaarin lisäksi. Joo, ja niin kuin mä jo sanoin, niin tässä on niinku, useampia silminnäkijöitä. Tämä niinku, nahkatakki ja niinku, leveäseen lierihattuun pukeutunut hiipari niinku, nappa sen kalja Tai se, niin kuin koko tankan. Ai pitääkö tästä niinku kutsua poliisille? No, siis, siis, siis, ei, ei sitä maksettu muka ja minä helvetti hyvä hövettä niin olette ilman muuta jotain, jos me ollaan kutsuttu alustamaan joku tilaisuus tai tapahtuma. Että mä en teki hey. ja naareista hoitaa tämmöistä meikkettömän pikkujutun? Minkä mä jumalalta hoidan nyt? että samat itse pois päiväjärjestyksestä. Vai? Senpaks teille tällaset hungaria matkastekit En näisi... on päätä päivämäärä, kun mutta mutta neljättä, mut... kirjata, vaikka toukokuulle, että on voimassa samalla päivällä, Esimerkiksi tän päivän, kun on Euroviisutki just tänään, ja... Mä muuten juuri spavjakaventa sen, jopa sen verallisen visto, minkä mukaan... Sijoitukset, ilman ne alueet, joissa määrätyö. Ah. Eli voitaja ja koko karkikynnen on etukäteen tienävässä. No, mikä se voittajat Simpale sitten on? Linnut ja jopa apina, joita asematunnelin vuodussa esao -palmuissa ja käpyvaahteroissa keikkuu. Kaikesta päättelen ne jopa viihtyvät näissäkin olosuhteissa, sillä onhan tää vaihtelua. Joo, no, niillä on kauhean tarve paritulla tai pökkiä koko ajan. koko päivän paljaskellut tuossa palmualla ja sitten <tos> No niin. Toi iso marakatti venytteli vehjuttamaan tossa ikkunan takana, kun me oli syömässä. Minusta no, okay. varsinkin makopapukkajalo aika aktiivinen sukupuoli samoin kuin kuja riri kottaraisella. Erikoistutkija Mikko Mänki Helsingin yliopiston eläintieteelliseltä laitokselta. Miten tällainen muutto- tai väliaikainen siirto sitten keskelle kaupunkia turvallisesta eläintarha-ympäristöstä vaikuttaa näihin lintuihin ja apinoihin? No ei näisi muuten mitä suurempia muutoksia tullut esiin, paitsi että et nää koko ajan, et se on ehkä se suuri ero ja kun toi sademetsäs näet nikaton varpusi, Kun on tullut seurattuun, niin ne myysii ehkä pari kertaa viikossa ne alus, mut No niin. täällä ne höylää herkeä mättä, et hyvä että viittiin välil vetäis vehkeen pois Kyllä kyllä niin, kun nikaton neitovarpusil on ihan kiva kokoinen peliväline, oikein pelis. Tosin täällä ei nyt saada, kun sisätiloiset. Se ehkä vaikuttaa, kun kuivaat kuivaa, että nämä tahtoo ja, ja No apinat jopa runkkaa, tuo palmulla, että haivenet vaan pöllyää. Sateessa, kun ollaan sademetsässä, niin nämä käyttäytyy ihan hyvin. Entäs eläintarhassa? No sateessa on... Ihan ok, Mutta heti kun hellet, niin taas se tumputtaminen ja humputtaminen ja jumalaton jumputtaminen alkaa. Yeah. no nahkamarakat se kestää joskus jopa viikon se varvi. Mm -hmm. Mä maksoi mulia tyttöjä juomat kun mä kuvittelin et taiteilija vai pesto, niin Maksaa itse oman tilauksen. Se siirtää vaatimatoman viidestä luokkaa. No, no, tässä on se, nyt pari mulle tyhjät se, lasit, se, mitkä äsken oli vielä täynnä. E eli eli jos mä saan vähän valaista tämän asian taustoja tai kertoa, mistä tässä on kyse. No, Kerrotaan. Ensinnäkin kaksi ensimmäistä pikaaria tällä lainaa. Niistä <laughs> on tai paljon. Käy niin paljon, että on niin Kolmas Käy niin paljon, että on niin paljon. Käy niin paljon, että vahvistettua niin paljon. Käy joka kante, sekoitu suhteen tuntemattain harvat ja valitut parimestarit koko maailmassa Numero neljä koostuu kokonaisuudestaan kotimaisesta viljasta valmistetusta viinasta Kotoisa kosken korvasta e Joka puhdasta makua ei millään muulla sotketaan Nelospikari on myös muita korkeampi reuloilta Joten annos tarjolla ja nautitaan näistä tutua <hah> joo, joo. Viimeisessä viiden Siis on vain aavistus alkoholia, mutta siitäkin arvaamassa omanmassa muodossa. Mitä syvyn! pikavin pintaan puhalettuna, pirtujärrykkänä alkoholia on helpponauttia. Ja kun juomana lasiun kaadettu helmeilemän hapokas, olivi-viinirypälä sanklias, kun vastaan tuntun taivaan. Monilla toisen ja kolmanen ja neljännen ja niin kun sammuu. Mahtaa kuin iltatähti aht Eli siinä on tämän viides löykkämaa lyhyt tapa, mekaitesta ja mä otan ihan mitä vaan, mulle tavio jos liian harvokas tai liian Ja se vielä, hei, tiedokse, että jos jotain ehdoin tahdoin haluttee tarjota, mm -hmm. et, Mutta mulla on tästä tavoinnasta edelleen voimassa se minus 15 kaikista listahinnoista, eli just tämä niin sanottu taiteinen alennus. Ja valean punaisessa nahkaisessa lierihatussaan pöydän toisessa päässä istuu muuten valkoisiin pukeutunut kuvataiteilija Elias Pesto. Ja tässä mun vieressäni istuu ensinnäkin isänötsiä Kuljoli Granström, tämän kiinteistön huoltovastaavan henkilöstön esimies. Ja hänen vieressään viehettävässä pikkutopissa ja Tallinnan kivet muotia noudattava tiukka minihame yllään, neiti Anne Räät Virosta. Joo, ja suukisti jos mä haluan puolestani esitellä teille tän aina yhtä eikä ihanan on Tuusan, eli matka sytkylti ja syli tarja lopposuun. Joo, ja mulla on mukana taas näitä reseptejä, eli kyseessä on täysin laillinen lääketuote, eli Viagra Light, jonka avulla aikaa saatava erektio ei riitä seksiin, mut jumalaut uimahousuus, se näyttää hyvältä.